Shimon Laje, eh, kasetari azira, egunon? Egunon, maher. Nungira hemen, kanboan? Hemen, kanbuko museoan, bizikletaren museoan, bai, angibriaren etxian. Pieza hainitz hemen, bizikletak, badira, bai, maiotak, hainbat eh, gauza, zenbat bizikletak ustean dira hemen, bai, kisu? Uste dut ehun bat bizikletata batiera mestilatenak helgagikin uh, ez da askkiriko iktera erakusteko uh, demorabilean mailotak behar batira behunn bat uste dut eta badira ere hainitz uh, argazkiz. Jatentzen hmm. bezalagik familia ist bada eh, bere ita kastako kolekzio bat uh, sigitzen du Bai bere ita hasi zen uh, gerratik landa uste dut or, uh, fite. Eta betidanik, beraitak hasi zen, atxikitzen lehenko bizikletak, deia. Bazin, uh, bizikin maitezin hori hori uh, gauza hori, eta oanghi um, segitu du uh, aita bezala. Eta gero, urteak pastatudu dira, eta bai bat ditu ainit zainiz gauza, haira kusteko. Bazin, nuke, zuk pieza berezibatoz, edibidez bizikleta zara jena, hemen, zuen niltaik? Bai, bat zira bizikletak, arguntz, uh, lehen bizikletako bizikletako uh, kursak, Midasuxion ta la ta noite magikuak euh à divider semaine voilà et bon costes gulaik olako bicicleta euh vers la pincatu demora hartan uh, la mitsiko franciaco itsuliak ite une soutene olako bicicleta batekin olako bicicleta bate voyait ite nous vers la ogoy kilo et sen vitesse 5 et c'est un uh, ahunt go accident alors vers la pincatu franciaco itsuli bate itantasaila Idu, cela Idudo Heriko bizikleta bat azkenan, ba, bai, piskat bai bai lengo lengo bizikleta kurasidan bai. Etan bakar bat, hori hala zen bai, hasta ah, peña norazen, lussas, c'est invité ça, Eta xanuzo xerte xerte koa? Bon, l'émission quoi comme milabilation ta Zaharenak, bat dira, mila sorzi unta hemen ekusten da, mila sorzi unta ilutanoi eta hemen sorzi bai. No, no hemen zerren uh, eh, euh, euh, historia azkenan, txiknularena, turrarena, kirolarena? Hala hor, piskat hori dena, txirindulararen historia, turreko historia. Enetako, bada, zerbait biziki importanta hemen, iparaldeko. Gai, uh, antzia dugu piskat, behar da horretu dila, ezaspaldean, dila behoi eta marrukte, hemen txirindularitza. Ego aldean bezala zen, eta bat ego ego aldean Hemen ere, uh, bazirean, uh, anitz, uh, talde gehiago amaturetan, bazirean anitz zinindulari, erriko bestetan, guztietan, trail kursa bat, erriko bestetan bat bata, trail kursa bat, belean, uh, ardura bazen bizikleta kursa bat. Eta hori, pixkat galdia da, uh, memorio hori galtzen nahi da, argunt, eta beharrik badera olako museo bat, olako leku bat, horik Atxikitzeko hemenikusten uh, dira lehengoakgazkiak. Behazkiak joetanita be, bai, uh, beltze.gazke go voilà, hori eman dezu hemen hori uh, kanboko kursa batzen uh, mila beatziunta iruta hogeita bian, bat dira anitza hegazkiikusten da ere bazela aiz diede denbora hortan. eta bazirana anitza anitz hemen hemen denborane anitzkursa. Hori bizikien portaana da memoria hori atxikitzea eta transmititzeak